Este divendres en oi por Hoy, en la sintonía de Ràdio Antiguent i Radio Xatiba, ens visita l'alcalde de la ciutat de Xatiba, Roger Cerdà. Què tal? Molt benvingut a la cadena SER. Hola, molt bon dia a tots. Bé, bueno, pues, eh, bueno, he de donar-li les gràcies a l'alcalde públicament per aquest missatge tan bonic que ens va enviar després ahir, el Dia Mundial de la Ràdio. Ahir era Sant Valentín, el dia anterior. pues moltes gràcies per la part... Que correspon. A vosaltres pel treball que feu. I ara anem a, anem a començar a parlar de la piscina. Em consta que l'alcalde ha estat recentment allí visitant les obres. Com estem en aquest moment? Bé, pues la veritat és que estem bé, estem molt bé. Estiguem complint els terminis que estaven previstos. Jo vaig estar visitant-los la setmana passada, eh, fa una setmana, el divendres passat, i content i satisfet, content i satisfet perquè el que és l'obra de construcció ja està, ja està acabada, ja s'ha vist com va quedar integrat, jo crec que la gent que, que ha pogut passar per allí i que fa ús de les instal·lacions esportives, de les pereres, ja ha vist que és una instal·lació que està perfectament integrada, que la veritat és que eh, bueno, doncs el treball que s'ha fet per part de l'empresa constructora i per part també de la ingenieria que va fer el projecte ha sigut un molt bon treball ja tinguem tot el volum, ja puguem veure com va quedar i ara queda un treball que és un treball que no se veu però que és tan important o més com el que ja s'ha fet que és el treball de les instal·lacions eh, bueno, bàsicament té més de climatització però també té més de deshumificació etc, etcètera, etcètera, amb la qual pues, eh, com dies estan complint els terminis previstos, estiguem parlant del mes d'abril, aproximadament finals del mes d'abril quan estarà ja acabada i per tant ja podrà ja podrà gastar-se per part dels veïns i les veïns de Xatiba i, per tant, pues, satisfet, perquè jo crec que en un temps eh, bueno, molt, molt, molt ajustat, que són sis mesos, hem fet una obra que supera quasi els eh, 750.000 euros i, finalment, anem a tenir una instal·lació de primer nivell, una instal·lació com es mereix aquesta ciutat, una piscina coberta que va poder ser gastar des dels finals del mes de setembre fins, a, fins al mes de juny, perquè a partir de juny, juliol i agost evidentment descobrirem la, la piscina i serà l'ús recreatiu que se fa habitualment de la piscina de les Pereres, una instal·lació que, a més a més, Eh, bueno, pues va a poder, van a poder allí entrenar el club de natació de la nostra ciutat, però al mateix temps pues, també totes aquelles persones que tinguin voluntat de practicar l'esport de la natació i també aquells que tinguin necessitat, per a, per a un tema més terapèutic, de fer activitats en l'aigua i també doncs, aquelles persones que vulguin fer aquajim, etc etc. Estiguem ara treballant en el tema de les activitats, estiguem treballant en el tema de les tasses, i la idea, com dic, és que a partir de finals d'abril, principis de maig, se pugui fer ús, fins que s'obriga, que normalment serà eh, a partir de l'1 de juny, és a dir, quan els xiquets acaben l'escola per la vesprea pues, és quan s'obri, quan s'estaparà i per ja serà l'ús lúdic, i després eh, pues, a partir del 15 de setembre aproximadament, i ja eh, bueno, pues, crec que tant el club de natació de la ciutat ho agrairà perquè estan entrenant fora de la ciutat com, com diferents esportistes que, que volen fer ús, i al final serà una instal·lació de primer nivell i en les millors condicions possibles, que és el que vol la ciutadania i el que a més es va demanar a través dels pressupostos participatius i nosaltres pues, complint... Amb la nostra paraula hem, arribarem a temps per a que estigui en les millors condicions possibles. Hem de parlar també de les ajudes als clubs esportius. Sí, efectivament, un poc en aquesta línia de millora de les instal·lacions també apuntar que en esta legislatura pues, hem fet un, un important esforç per, a, per al tema de la millora de les línies de subvenció i de les quantitats de subvenció que se destinen als clubs esportius de la ciutat. Si actives una ciutat rica en, en associacions de tot tipus, però si ens fixem en el tema esportiu, la veritat és que tenim pràcticament eh, totes les pràctiques esportives clubs de tot tipus que fan qualsevol tipus de desport i tot i això ho fan a un nivell molt elevat. Això ens obliga com a ajuntament a tindre una sèrie de subvencions per a aquests clubs, unes subvencions que en esta legislatura han passat dels 213.000 euros que hi havien inicialment als 290.000 que hi havia que hi ha en el pressupost de 2010 un un increment d'un 36% i, a més a més, amb el compromís i amb l'execució d'aquest compromís de pagar-les aquestes subvencions abans de... Eh, bueno, en el mes de febrer de, de cada un dels exercicis. Això és tremendament necessari <coughs> Perdó. i positiu per als clubs perquè al principi d'any n'hi doncs, han diferents despeses que tenen que assumir, les fitxes federatives, el tema de Arbridge etc etc i els ve molt bé I a primera part de les subvencions que els donem com diquen en el mes de febrer quan abans se donava entre abril i inclús maig i ara ja estiguem en el mes de febrer amb el qual funciona, funciona molt bé. I a este increment de les subvencions directes que se donen també hem de comptar una altra de les partides que no han tingut que fer front perquè els clubs esportius en l'anterior legislatura havien de pagar l'ús de les instal·lacions esportives i actualment, des de la present legislatura, els clubs esportius de la ciutat no han de pagar per l'ús de les instal·lacions esportives, amb el qual és es un estalvi que fa que tinguin un major, uns majors ingressos i que, per tant, puguen destinar-lo a altre tipus d'activitats, que és el que nosaltres pretenguem fomentar l'esport de base, fomentar la vida sana i, en definitiva, seguir treballant per la millora de, de les instal·lacions de la nostra ciutat i també seguir treballant per seguir incrementant aquestes ajudes als diferents clubs de la ciutat. Hem de parlar amb l'alcalde de la sessió de les ermites del Puig i de Sant Antoni. El dimarts passat ens acompanyava en oi por oi el regidor Jordi Estelles, que ens va avançar alguna cosa. Què ens pot dir l'alcalde al respecte? I sobretot una cosa que, que queda clara, però que ningú es rasga les vestidures, és a dir, passaran a ser de propietat municipal, però sembla que hi ha... Un acord mitjançant el qual eh, se podrà oficiar, és a dir, no van a quedar desacralitzades, se podrà oficiar sempre i quan se requerisca un acte per al tipus del que són? Sí, que no. bueno, efectivament, jo crec que és un, és un acord que són acords que se prenen normalment, aquest tipus d'acords són els que se prenen normalment amb l'Església. El que és realment important és que la propietat va ser una propietat municipal. Eh, és una el, forma de garantir correcte, que pervivirà correcte, en el temps. I que se faran inversions i que no n'hi haurà tipo de problema per a fer inversions en la seva rehabilitació. De fet, eh, bueno, pues en la ermita del Puig l'administració com a tal ja a més de mig milió d'euros i nosaltres ja anem a iniciar la licitació de, les, de, de la novena fase de la rehabilitació de l'Ermita del Puig, amb la qual el que sí que veiem necessari és que la propietat fora de l'Ajuntament, bàsicament per a que no tingui ningú problema... Asegurar-li un manteniment. Correcte, i al final aquest tipus de, de subvencions sempre és, són molt més complicades quan la fas en propietats que no són de l'Ajuntament. I aquest acord és un acord positiu per a, per a la ciutat perquè, com tu dius, garantim la possibilitat de fer la rehabilitació, garantim l'ús eh, per part de la ciutadania d'esta d'esta ermita, però evidentment són ermites i en el moment en què per part de la parròquia de Sant Pere vulgui fer-se algun tipus d'acte, una vegada l'any i demés, no n'hi ha no cap ha problema. No n'hi ha cap problema. La, la, el que cal destacar és que ha sigut un acord unànime per part de totes les forces polítiques de la Junta de Govern Local, cosa de la qual pues, jo la veritat és que m'alegre perquè tots hem demostrat i sensibilitat cap al nostre patrimoni perquè com jo diria en la roda de premsa, pues, al final Eh, eh, estiguem treballant tant l'Església, eh, en este cas la parròquia, com, com nosaltres, en el mateix camí, que és el camí de la salvaguarda del nostre patrimoni, que és una part de la nostra cultura, eh, i bueno, jo crec que, que és un acord positiu, és un acord històric, és un acord que venia reclamant-se per la plataforma Sàvem el Puig i que finalment pues, l'hem aconseguit en esta legislatura, cosa de la que ens alegrem i ara pues, a, a seguir treballant i a poder gaudir d'estes dos ermites. Sembla que ha sigut relativament fàcil no i ser traspàs de, de poders o patrimoni ha posat algun entrebanc. No, bueno, relativament fàcil eh, ha sigut laboriós. Ha sigut uh -huh. laboriós perquè, bueno, evidentment, jo crec que, que si, alguna, si alguna entitat Eh, té una tradició en quant a negociació i a més, pues és l'Església Catòlica i per tant pues ells han, han fet valdre també i hem, i hem tingut un procés de, de negociació que comença pràcticament en l'any 2016. Per tant, han sigut eh, tres anys quasi de negociacions que al final hem arribat a un acord i jo crec que, que bueno, pues l'arquebisbat ha tingut un paper fonamental per a, per a, per a poder arribar a aquest acord i, I, bueno, doncs pues sempre, sempre és positiu quan, a més, una cosa te costa en el temps, sempre és molt més positiva i sempre t'alegres molt més d'arribar a bon fi. Molt bé. Eh, hem de parlar també del Dia de la Policia. Quin sí, dia és? bueno, el Dia de la Policia és demà. El dissabte, mm -hmm. el dissabte se celebrarà el Dia de la Policia. És un, un dia que se va instaurar l'any la, passat que mantenim per a eh, poder condecorar, homenatjar reconèixer el paper no només de la policia local de, de la ciutat, no només dels nostres policies, dels que complixen 25 anys, dels que se jubilen, dels que han tingut alguna actuació especial, sinó també el paper que determinades eh, bueno, associacions, col·lectius, persones individuals eh, de, de Xàtiva fan en col·laboració amb la policia local. Per tant, a banda de lo que les condecoracions que se fan als policies, Eh, també hi ha altres reconeixements a altres col·lectius de la ciutat. Per exemple, doncs, enguany complixen 40 anys les ames de casa i, i la gent de la policia des de l'Ajuntament en volgut reconèixer i el treball que s'ha fet durant tot aquest temps en, en prou d'una vida tranquil·la i d'una ciutat el més, el més apassible possible. Després també a la UDP, a la, Unita, a la Unió de Pensionistes, a, a la Societat Protectora d'Animals de Xàtiva que col·labora dia a dia en la policía local porque cuan ya algún gos que se que se extravíe o que traba la policía eh, mm -hmm. es la, la, la... Ahí teni más Borja que es una maravilla. <ríe> bueno, tú llevas por el vídeo aquí, ¿no? Que Eso va a no... ser Hem... Ten... esa intervención que se Hem va a hacer. Tengo ta Borja así, sí, sí, hoy sí, por hoy hablamos sí. de la normativa, uh -huh. de las sanciones que ya el voltant del abandonament o maltratament animal. Pues ahí siempre siempre que hay algún Sempre que se troba algun animal, que el troba la policia, mm. es posa en contacte en la, en la Societat Productiva d'Animals Xàtiva. i, i bueno, hi ha una col·laboració molt, molt, molt pròxima, també, als mitjans de comunicació. Jo crec que és important també reconeixer el treball que feu els mitjans de comunicació. I després, en aquest cas, pues, la veritat és que el dia, el dia de demà serà un dia intens en aquest sentit perquè hi ha un reconeixement a un, a un policia que que malauradament es va deixar este, en, este, en este any passat un policia, que és Alfredo Soler, que va, que va morir en acte de servei i que bueno, pues, se li donà la medalla al sacrifici en l'exercici del deure amb la categoria d'or, que és la màxima distinció que se li pot donar a un policia local. Nosaltres, eh, bueno, Eh, tant la gent de la policia la plantilla com, com eh, el, el comissari cap, la regidora i jo mateix pues, en teníem que era absolutament necessari que, que Alfredo tinguera aquest reconeixement per part de, de la seva ciutat, de la ciutat on ha treballat on ha sigut policia, només ha sigut, només va ser policia en Xàtiva des de principis dels anys 80 fins a que va faltar malauradament en, en, en la jornada laboral en un, un, un derrame cerebral i, i bé, jo crec que al final també és de justícia reconeix reconeixer el paper el treball que, que fa la policia en la nostra ciutat i reconeixer també la col·laboració amb altres forces de seguretat perquè també hi ha guardons o reconeixements per a la gent de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i de la Policia Autonòmica, que la veritat és que hem de dir que treballem colze a colze amb ells i que eh, bueno, pues les xifres eh, en les que se treballen en, en xativa respecte a a les situacions que puguen haver, els delits que es poden produir, són xifres que estan molt per baix de, de que, del conjunt de la província, cosa que és, és gràcies, sobretot, al bon treball que fan tant la policia local com la resta de, de cossos de seguretat. De vegades tendim a oblidar que aquestes persones que porten aquest uniforme, l'uniforme no és una corassa en absolut, són certs humans amb problemes, amb sentiments... A mi hipoteca es que pagar <risa> sí. y, y sin embargo están ahí para ayudarnos y que moltes vegades es la vida. Sí, sí, és la realitat i, bueno, nosaltres així hem, hem tingut casos en, en concrets. Jo recorde el primer any de la nova legislatura, en l'any 2015, el dia de Nadal vam estar eh, en un any perquè un dels nostres policies locals, pues, eh, intentant a, arribar a un, un pis que estava en flames, eh, bueno, va a xafar una oralita i va caure, va tindre una caiguda de quasi més de 3 metres i el dia de Nadal estàvem tots en la fe perquè esperàvem les pitjors notícies finalment Se va, se va poder eixir i està, i està en actiu i, bueno, i així n'hi ha molts, molts casos n'hi ha gent que se juga la vida totes les dies i jo crec que al final eh, és de justícia reconèixer aquest paper perquè és un paper fonamental per, a, per al bon desenvolupament de la nostra societat en el seu conjunt Bé, eh, volem preguntar-li a l'alcalde per la placeta per la uh -huh. seva apertura Sí, bueno, la placeta és el nou espai de benestar social segur que en aquesta legislatura hem crescut en el Departament de Benestar Social d'una manera bueno, pues, tremendament important. Pràcticament hem triplicat el personal que teníem a l'inici de legislatura en Benestar Social. Això ens ha fet que al principi la legislatura vam ampliar les oficines de Benestar Social en la planta baixa de l'Ajuntament, després que s'obrirà el joc, on també hi ha activitats de Benestar Social entre setmana, i ara... Just al costat del joc, en, en la zona d'Abum Aixeifa, en la placeta de la Telefònica, per això es diu la placeta, eh, van ampliar i van aplicar noves dependències de benestar social, més de 300 metres quadrats, una inversió de quasi 60.000 euros, i allí anem a traslladar pues, alguns dels programes que s'estan desenvolupant per part de benestar social. A més a més de, del treball que s'està fent habitualment en benestar social, allí també anem a tindrer un punt de trobada familiar. Un punt de trobada familiar és és una concessió que hem tingut per part de la gent valenciana en el què aquells parelles que estan divorciats i que han de passar-se als fills uns a altres eh, ho fan través, i que per les, perquè no se porten bé o perquè ha hagut algun tipus de problema mh, convivencial entre, entre el marit i la muller doncs, eh, ho fan a través d'aquest punt d'encontre familiar amb el suport de psicòlegs, de treballadors socials i de més. Fins al moment, les persones, les famílies que tenien que fer ús del punt d'encontre de, familiar tenien que anar-se'n fins a un tinyent, però ara, quan, quan fiquem en marxa... Este punt d'encontre familiar pues, se podrà fer a ser a Xàtiva. per tant totes aquelles persones no només de Xàtiva o parelles no només Deàtiva, sinó de, de tota la nostra àmbit d'influència, la comarca pues, vindran a aquest punt d'encontre amb el qual pues, jo crec que és un servei més que se presta per part de, per part de l'ajuntament i que és tremendament positiu perquè bueno, pues, imagineu-se la incomoditat d'una mare o d'un pare de, per aportar alss seus fills per donar-li a la seva parella pues, tindrà que anar sent a estar untinyent o tindrà que a desplaçar-se fins al alzira quan són de l'àmbit o de la pròpia ciutat Xàtiva. Mm. Molt bé, doncs pues no sé si l'alcalde voldrà fer alguna coseta. No, res, desitjar-los a, a tot el món un, un bon cap de setmana, que gaudisquen de les diferents activitats que anem a tindre aquest cap de setmana i, i bueno, i que vagi tot molt bé. Gràcies i fins la pròxima ocasió. Gràcies Roger Cerdà, alcalde d'Ixatiba.